Katu. waduh kurang semangat ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah gitu dong jangan kayak orang mati lampu bu melem tem bu kita seagamnya sama nih ya janjian ya dari pengajian mana nih bu daerah mana Oh, Pondok Kede. Pondok Kedenya mana, Bu? Jatirahayu. Oh, gelap, nge-nge-nge. Pokoknya Pondok lah, dekat sama Haji ya. Yeah. Ya, saya tahunya itu deh. Sah semua ya, Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sapa dulu ibu-ibu sini ya, Bu ya. Nanti ma'ayun. <gulau> Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Seragam semua kompak, cantik-cantik. Dari pengajian mana ini? Daerah? Cibubur si Cibubur si di mana? Di dalam Tampangtu. Oh ESKO. Iya deh bu. semua ya bu ya. Alhamdulillah. Kita sapa pemisa dulu ya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakat Pemiksa Sia TV One, Titian Kolbu yang dirahmati dimuliakan di cintai Allah SWT Semoga sekali saya Cici Kirani kembali hadir menjumpai anda di pagi ini Tentunya di Titian Kolbu Dan insya Allah sama satu jam ke depan kita akan membahas manusia sebagai makhluk spiritual Bersama dengan Ustaz Osman Sikat yang siap untuk menemani kita semua. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan <gakala>, loyo ya, itu dong Ustaz. Iya, bagian badan. <laughs> Baik ibu-ibu. Alhamdulillah satu Alhamdulillah, nahmadullah dingin ya Ustaz ya Alhamdulillah subuh-subuh ya oh, iya. <guluh> iya nih Ustaz Alhamdulillah kita ketemu lagi bersama ibu ibu yang sudah ada di sini terima kasih atas hadirannya ibu ya Nah uh, pemirsa makhluk kita sebagai manusia ciptaan Allah hamba Allah pasti berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya Bu bedanya manusia sama makhluk lain apa Bu ayo siapa yang bisa jawab berdapat bonus kering satu <guluh> ayo siapa yang bisa Oh gak ada maiknya ya Pastinya perbedaannya adalah punya akal ya Ustaz ya Terus kalau misalnya manusia itu diwajibkan untuk beribadah Kalau hewan enggak Berarti kalau yang gak beribadah Nah bukan saya yang ngomong ya Tadi saya yang ngomong <laughs> Ya Ustaz silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim <laughs> alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali ala Sayyidina Muhammad Ibu-ibu Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saya hatalkan salam islamiyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al-insan manusia Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia sangat unik Pertama, periode masanya saja sudah lain dengan yang lainnya Allah ciptakan manusia dari alam arwah Kemudian alam zur Yaitu alam bibit Dari alam bibit dipindahkan lagi ke alam janin Dari alam janin dipindahkan sekarang ke alam dunia Dari alam dunia dipindahkan lagi ke alam barzah Dari alam barzah dipindahkan lagi ke alam akhirat Itu Suatu yang sangat luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala berikan terhadap manusia Itu yang pertama bedanya dengan makhluk yang lain Yang kedua Tidak ada sesuatu makhluk yang paling Allah muliakan penciptaannya kecuali manusia Bahkan riwayat-riwayat hadis banyak sekali Bahwa manusia ini lebih mulia kedudukannya Dari seluruh makhluk Allah Tapi manusia pula Bisa lebih rendah Dari Seluruh makhluk Allah Di dalam Al-Quran <coughs> Mohon maaf Maklum pagi-pagi bu Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Lakat khadakna li insan Fi ahsani takwim tum maradadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilussalihat falahum ajrun ghayrum mamnun kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk kemudian kami akan campakkan dia asfala safilin derajat yang paling hina sekali illa kecuali dia beriman kepada Allah dan beramal saleh Nah kita lihat manusia Apa sih yang dihiasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk manusia Ali bin Abi Talib Amirul al-Mu'minin Bertanya kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana tentang manusia Dan makhluk yang lain Nabi menyatakan Malaikat Dihiasi akal oleh Allah Hewan Dihiasi syahwat oleh Allah Manusia Dihiasi Akal dan syahwat Kalau akalnya mengendalikan syahwatnya Maka dia lebih mulia dari seluruh makhluk Allah Tapi kalau syahwatnya yang mengendalikan dirinya Maka dia lebih hina Daripada seluruh makhluk Allah termasuk hewan. Akan tetapi di tempat yang lain bahwa manusia ini unik. Dia diciptakan ada akalnya, ada fitrahnya, ada ruh wana fakhtufihi min ruhi Allah Tiulkan ruh. Ada tiga. Tapi ada lagi nafsu, syahwat dan tabiat. Jadi tiga lawan Tiga, kalau nafsunya, syahwatnya, tabiatnya mengendalikan ruhnya, mengendalikan akalnya, mengendalikan fitrahnya, maka Al Quran mengatakan Ulaikah kalan am balhum adal, faulaikahumul ghafilun. Mereka bagaikan hewan ternak, bahkan mereka lebih rendah dari hewan ternak. Nah, oleh kerana itu Manusia ini derajatnya tinggi sekali Ketika Rasul SAW wa Isra' dan Mi'raj Maka terdengarlah azan Kemudian komatlah Jibril Maka Rasulullah mengatakan Ya Jibril silakan menjadi imam Apa jawab Jibril? Ya Rasulullah Semenjak kami ya Rasulullah Diperintahkan untuk sujud kepada ayahmu Adam Maka kami tidak mampu lagi untuk berdiri di hadapannya manusia itu derajatnya manusia begitu tingginya manusia. Tetapi, Kemanasbahafiyaumih <says> libutunih, bagi maha yati maha kerjaminbatunih. Kalau manusia yang begitu tinggi derajatnya lebih mulia dari para malaikat lebih mulia dari seluruh makhluk yang Allah berikan. Kalau seandainya dia hanya memikirkan untuk perutnya saja, maka harga dirinya sama dengan yang keluar dari perutnya tadi. Hmm. Berarti seungguhnya manusia itu paling sempurna diciptakan oleh Allah ya Ustaz iya, ya? Iya, betul. Nah, tapi kadang kita sendiri sebagai manusia itu yang istilahnya menjatuhkan harga diri kita sendiri, betul. ya bukan orang lain. Ada satu ayat Al-Quran, hmm. Mbak Cece, ya. Ustazah Cece. Amin, Alhamdulillah. Ya ayuhah insan, ma'gran kah Rabbikal Karim, al-ladhiin khalakka, fasuwa kah, fadadak, fa fi ayn suratim, ma'asha orang kahk. Hai manusia, apa yang membuat kalian menjadi sombong di hadapan Allah? Sedangkan Rabbukal Karim, Tuhanmu itu Maha bijaksana Maha baik Allah itu Dia adakan engkau dari tiada Menjadi ya. ada Setelah ada Dia sempurnakan engkau Yang tadi itu penyempurnaannya Fisiknya aja bagus ya. kan begitu bu Ya kan Fisiknya luar biasa Dan semuanya keindahan Setelah itu Allah berikan keseimbangannya yang sangat luar biasa Bukan sampai di situ saja Dan bentuknya, coraknya Dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik, ya. setelah kita akan lanjutkan ya Baik, tentang usaha. Islam sebagai manusia Sebagai halus spiritual Tetap bersama kami perlisai di titian Kolbu InsyaAllah Usia sebagai cuitan Allah Subhanahu Wataala dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk lainnya dan juga diberi akal pastinya kita selalu nanti harus bersyukur pada Allah Subhanahu Wataala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Cara bersyukur kita lain-lain, misalnya dengan satu selalu mengucapkan syukur alhamdulillah. Itu pun wujud ibadah juga ya Ustaz ya. Berkomunikasi dengan Allah pun salah satunya adalah dengan kita sholat lima waktu, sholat wajib kita lima waktu dan ada lagi zikir cara kita bersyukur kepada Allah. Sebenarnya Ustaz memang manusia sebagai hal keciptaan Allah Dan kita pun wajib beribadah Itu memang salah satu komunikasi kita ya dengan Allah Ustaz Rahman Rahim uh -huh. Sebagai makhluk yang paling mulia uh -huh. Makhluk yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Harus ada komunikasi kepada Allah Tanda syukurnya kepada Allah SWT Sebagaimana Allah menyatakan wahmah kalak tujinna wal insa illa liagudun tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Nah pengabdian kepada Allah yang diutarakan dalam Al Quran ada hablum minallah dan hablum minan Bagaimana kita mengutarakan rasa syukur kita kepada Allah? rasa apa namanya kita rindu kepada Allah, kita cinta kepada Allah. Nah itu dengan kita membersihkan fitrah kita sehingga betul-betul kita merasakan kenyamanan ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Nah begitu pula bukan kita membersihkan diri kita dengan salat, puasa, zakat, haji akan tetapi Rasul mencontohkan bagaimana pula hablum Minan nas. Nah kita ketika hablum minan nas kita baik itu menandakan hablum minallah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang yang solat ibu ibu tapi hablum minan nasnya tidak baik. Nah ini na'udzubillah min dalik. Solatnya masya Allah luar biasa malam dia solat kemudian pagi pagi utang tak bayar bayar. Nah itu anda daripada gagalnya makna solatnya bukan solatnya tapi makna solatnya karena jiwa kita ini punya ruh bu solat pun punya ruh ruh solat itu inna sallat adha anil fasyai wal mukar sebagaimana solat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar maka itulah yang diinginkan Wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Tahir, Ini ada yang menanya nius asupuan dengan berita oh kita Silakan ibu. Ibu mana? Di mana? Ya, dari Cibubur. Silakan. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Saya ibu menawaroh dari Cibubur, hmm. sesuai dengan tema iusat ya, yang saya ingin tanyakan. Perlakuan manusia seperti apa yang lebih rendah dari hewan? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu uh, Ibu-ibu tahu kucing oh. Ah, oh Ya Alhamdulillah Kalau kucing itu maaf Ibu-ibu hmm. Kalau mencuri ikan di atas meja Dia lari yeah. Oh lari ya Bu ya <laughs> Karena dia malu ini haram Bu Tapi manusia Bu kadang-kadang diberikan akal oleh Allah Allah berikan kesempurnaan dia hmm. Tapi kalau mencuri Maaf bu, panggil pengacara Untuk bela dirinya Nah itu lebih dari kucing ibu. Kucing kalau habis makan ikan dua Dia bertahak, dia tinggal bu Selesai Kucing makannya sehari sekali bu Kita sehari berapa kali bu tidak kali subhanallah. Iya, kita lebih dari kucing berarti. Iya, baru nyadar ya. Iya lagi. Baiklah, Ustaznya ada yang dari pondok kedai mau nanya ya, silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari majlis taklim pondok kedai ingin bertanya Pak Ustaz, apakah benar tanda apakah benar bencana alam tanda-tanda komunikasi Allah dengan makhluknya itu saja Iya. subhanallah di dalam kehidupan ini ada tingkatan tingkatan manusia kalau orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia semakin dekat semakin banyak informasi yang diterima namanya para nabi Allah, para anbiya Allah, para aulia Allah, as shalihin Ada getaran-getaran perasaan yang Allah berikan kepada dia. Nabi mengatakan istaqu firashatul mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Hati-hati dengan perasaan seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Saya mau tanya ibu, jangan jauh-jauh ibu-ibu di sini. Kalau anak kecelakaan kita merasakan enggak? Iya. Nah, ya kan? Pirasat. Ada satu firasat yang sangat luar biasa. Wah, wow, suami juga begitu bu, punya firasat kalau istri bohong bu. <laughs> iya, makanya jangan bohong sama suami. Nah, bukan istri oh bukan? Iya iya bu. Iya iya. Ya. Tenang sini, aja bu. Tenang. alhamdulillah ya. Yang menonton juga enggak seperti itu Di daerah mana itu ya? Wallah Mungkin di dunia yang lain nah, Saya ingin katakan bahwa Manusia semakin jauh Semakin maaf ya bu hmm. Semakin manusia itu mendekatkan cahaya Semakin terang segala sesuatu Di sana bu Waktu tadi subuh itu gelap bu hmm. Kalau ada baterai terang enggak bu? Terang Iman itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin kita mendekat diri kepada Allah, semakin segala sesuatunya itu bercahaya, semakin jelas. Bahkan kita berperasaan yang baik dan yang buruk. Allah subhanahu wa taala, Ulaiqa ala Hudam ya Rabbihim wa Ulaiqa humul, Muflihun. Allah berikan dia petunjuk. Petunjuk apa? Macam-macam petunjuk Allah berikan Dan merekalah orang-orang yang beruntung Nah jadi mengapa hewan itu peka Karena hewan dapat informasinya dari siapa Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi bu Nanti jam 10 pagi, jam 11 tidak tahu Ibu kalau tahu ibu Misalnya mau meninggal besok Ibu gila sebelum meninggal Ya nah oleh karena itu Ketika orang-orang salih ini Itu tahu dia mau meninggal kapan dia persiapkan betul-betul dalam arti kata dia tidak tahu Dia betul-betul memang dia sedang ingin berjumpa dengan sang kekasih Hidup ini mohon maaf Bu Hidup ini hanya menanti kita dijemput atau dipecat Nantri gitu sih, Nantri, ya? iya Ada yang dipecat Ada yang dijemput Ada wa ilaihi turjaun Dikembalikan Ada irji'i Kembalilah engkau Alangkah indahnya kalau kita diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ya. Hanya bu, jangan langsung mentang-mentang ngantri gitu tu saya nggak mau ikut antri. Ah, bunuh diri deh jadinya Ustaz dah ucap yeah. bilal. Iya baik. Nah, Ustaz lebih sering mengenai komunikasi kita kepada Allah itu kan tadi tidak hanya uh, doa. Ya pasti uh, kita solat, berzikir gitu. Nah, kalau misalnya hati kita tuh ingin sekali Ustaz selalu mendapat cahaya dari Allah gitu atau berkomunikasi gitu. Misalnya saya lagi ngobrol nih dengan Ustaz ya, tapi Ingin gitu dalam hati lah ilah iloh lo lah ilah iloh lo bisa nggak sih Rasulullah hmm. saw menyatakan yeah. Rasul menyatakan mm -hmm. kalau seandainya hati ini bersih mm -hmm. mungkin setiap perempatan jalan malaikat turun untuk bersalaman kepada kita ya Allah. permasalahannya hati kita ini maaf bu mm -hmm. di dalam diri manusia ini ada empat penyakit hati mm -hmm. satu penyakit yang didasari dengan sifat setan mm -hmm. Itu yang menghijab hati kita mm -hmm. Sehingga kita tidak bisa berkomunikasi kepada Allah mm -hmm. Apa sifat setan? Sombong mm -hmm. Dengki Iri Sari. hati mm -hmm. Ya kan? Orang yang beli mobil kita yang gak bisa tidur Iya. <laughs> nah, yang kedua Sifat hewan Tamak yeah. Rakus tidak tahu halal dan haram, mm -hmm. Itu pun yang menghijab hati kita. Yang ketiga kebuasan, mm -hmm. mengintimidasi orang dengan lidah, ngomel-ngomel mm -hmm. luar biasa. Mm -hmm. Ibu, walaupun ibu cantik, mm -hmm. tapi kalau lidah enggak bisa dikontrol, mm -hmm. suami bisa seteruk sebulan. Maafkan saya, maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Ati filisaniha Itu sabda Nabi Kecantikan seorang wanita itu di lidahnya Kalau lemah lembut Ya Allah Yang mau ke kantor tidak jadi bu. Allah. Karena lemah lembutnya Istri itu nah, Tiga ini sifat yang negatif Dari manusia dalam hatinya Yang keempat Sifat-sifat Allah yang ada pada diri manusia Maaf ah, dan lain Nah kalau sifat-sifat ilahi yang ini ada Itu zikrullahnya nikmat Nyambung Nyambung Ya kan begitu Kalau orang sudah kenal nyambung tidak Iya. Nyambung. Kalau tidak kenal bego-begoan kan ya. gitu Sulalit Iya Kalau sudah kenal lihat aja senyum aja Udah gila bu Jangankan ketemu orangnya lihat genteng rumahnya jadi gila Betul Nah itu sudah apa? Ya. sudah ada frekuensinya hmm. seperti itu ya nah, jadi hati ini walaupun tidak dalam salat kalau alladziina yazkuruna Allaha wa qu'udan wa 'ala junubihim mm wa yatafakkaruna fi khalqis samawati war-ardhi Rabbana ma khalaqta hadza baathila subhanaka faqina 'adza ban orang-orang yang dalam keadaan dia bertasbih berdiri mengingat kepada Allah dalam duduknya mengingat kepada Allah dalam berbaringnya mengingat kepada Allah bukan sekedar itu saja tapi dia berfikir tentang alam semesta ini menunjukkan tentang wujudnya Allah terhadap Allah maka dia katakan rabbana wa khalaqtaha adabina ya Allah Engkau tidak pernah menciptakan segala sesuatu sia-sia. Yes. Iya. Baik, usahana kita melanjutkan dengan pertanyaan dari ibu-ibu yang pastinya tidak sabar ingin bertanya lagi. Kita kambik dulu ya, ibu ya, ini ya, ibu ya. Jadi saya jangan kemana-mana. Titian Kolbu akan kembali dengan pertanyaan dari ibu-ibu. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. InsyaAllah. Terima kasih pemirsa anda Masistia bersama kami dan tadi ibu-ibu yang hadir di sini yang dari Cibubur, dari Pondok G sudah tanya ya mengenai tentang seorang yang mempunyai imanan atau spiritual ya Bu ya. Dan pastinya kita ingin hidup ini selalu bermanfaat dan berharga ya Ustadz ya, menjadi orang yang cerdas. Nah dah di sini maksudnya Ustaz bagaimana sih untuk kita bisa itu tadi Tidak menjadi mumazir hidup sia-sia Dan insya Allah pun kalau Allah memanggil kita kelak nanti Bu ya Dalam keadaan husnul khatimah Amin Amin ya Rabbul Alamin Ini pertanyaannya satu menit jawabnya tujuh jam. <laughs> Alhamdulillah <laughs> <coughs> Bagaimana hidup ini intinya mm -hmm. mendapatkan rebahnya Allah yeah. Taala. Itu cita-cita seluruh kaum muslimin mm -hmm. menginginkan redanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Satu saja, yang terbaik bagi kita adalah perbekalan takwa, mm -hmm. Karena yang lainnya kita tidak mm -hmm. akan bawa. Yeah. Jadi kalau kita kembali kepada Allah dengan keadaan husnul khatimah, mm -hmm. itulah yang dapat Menjadikan kita derajat kita tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nah ibu-ibu untuk mendapatkan derajat yang tinggi ini kan enggak gampang Ya kan bagaimana kita ini berupaya dengan semaksimal mungkin Ya kan meninggalkan belajar yang lain untuk kita bertahap jenjang spiritual Sehingga kita ini betul-betul menjadi manusia-manusia mm -hmm. yang bermanfaat hidup di dunia ini tidak mubazir yes, yes. mohon maaf Bu yes. ada orang yang umurnya 70 tahun Bu sholat enggak main catur aja udah beter-beter tahu di dalam min dalik seperti itu ya kan ada yang umurnya 75 tahun sholat enggak ya kan mainnya di mall aja masyaAllah keliling-keliling nah oleh karena itu Allah berikan kita modal bu, umruka, rok umurmu adalah modalmu. Berniagalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan kita berniaga dengan sesuatu yang merugikan diri kita di dunia dan akhirat, tapi berniagalah kita dengan sebaik-baiknya. Ia ya, agar kita mendapatkan apa? Keberuntungan di dunia. Dan keberuntungan di akhirat Baik Ustaz Silahkan Allah Oh ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh waalaikumsalam, waalaikumsalam, warahmatullahi warahmatullahi warahmatullahi waalaikumsalam Saya Ibu Marini dari Cibubur Yang saya ingin tanyakan Ustaz eh, Apakah benar orang yang Depresi atau eh, Sakit jiwa itu kurang berkomunikasi Sama Allah Soalnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada datang seseorang, Bu. Ya Rasul. Dia sedang tertawa-tawa. Beberapa orang ini datang kepada Rasul tertawa-tawa. Ya Rasulullah, kita habis melihat sesuatu. Kata Rasulullah, apa yang kalian tertawakan? Ya Rasul kami tertawakan orang gila. Hmm. Mungkin dia dari stres, setruk, belum stop dia gila dulu. Bu. Dia kan setrip dulu, baru apa stopkan begitu. Jadi stres, setruk, setrip, nah begitu, baru stopkan begitu. Nah dia tidak bu, dia tertawa tertawa mengguling-gulingkan dirinya di pasir, kemudian dia nangis di saat itu pun dia tertawa lagi dia. Ya Rasul kesian mereka Dia itu gila ya Rasul Siapa yang gila Itu ya Rasul yang tertawa Yang itu yang bengong itu Nabi mengatakan Kalau dia dikatakan gila Sebetulnya dia tidak gila Dia hanya terkena musibah Kata Rasulullah Kalau dahulu sebelum kena musibah Itu dia orang baik Mudah-mudahan Allah masukkan ke surga dengan Amin. Tanpa hisamnya Tapi kalau dia depresi Dia gila itu Karena ada sesuatu dosa yang lalu Mudah-mudahan dengan penderitaan ini Allah hapuskan dosa-dosanya Kalau begitu ya Rasulullah Siapa yang gila? Siapa yang hakikatnya gila ya Rasul Amin. Nabi menggambarkan ada orang yang berjalan di muka Mubi Allah. Menikmati nikmat dari rizki Allah. Tapi dia tidak pernah sujud di hadapan Allah. Itulah hakikatnya orang yang gila, kata Rasulullah. Ha huwa haqqul majnun. Itulah yang sesungguhnya orang gila. Uh -huh. Jadi Ibu mohon maaf tadi. Jadi orang yang depresi itu mungkin saja dia kekurangan komunikasi kepada Allah. Uh -huh. Jiwanya yang kosong Maaf ya Bu Rumah kalau kosong ditinggal setahun rusak Bu Rusak Oh rusak Alhamdulillah Itulah jiwa Bu Jiwa yang jauh dari zikrullah Yang dari istighfar Dari doa Dari sujud kepada Allah Maka bagaikan rumah yang kosong Siapa saja bisa masuk dan bisa merusaknya Ya, itu juga membina sampai ke kamera itu rumah yang bagus serta dalam hati kita selalu zikir ingat Allah ya Ustaz iya, ya. betul, subhanallah. Baik. Nah, Ibu, saya mau bertanya lagi Ustaz kan? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Rasulullah bersabda di dalam hadis yang artinya manusia yang paling sempurna imannya yaitu yang paling baik akhlaknya. Hmm. Nah, yang ingin saya tanyakan Bagaimana kita memperbaiki agar kita memilih akhlakul karimah Karena tidak sedikit orang Islam Namun akhlaknya sedikit pun tidak mencerminkan Ia. akhlak yang Islam Ia. Ia. Itu pertanyaan dari saya Ia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu maaf dengan ibu siapa? Ia. Ibu Tanti Wahyuni Ia. Pertanyaannya bagus sekali, terima kasih Ibu Ia. Memang Ibu Islam itu punya tiga katalog Bu Ada Tauhid, ada Syariah, ada akhlak jadi tiga ini tri in one. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan seluruh ayat-ayat yang berkenaan dengan ibadah pasti ada pesan moral akhlak. Berarti kalau ibadahnya dilakukan pesan moralnya tidak, itu para ulama mengatakan tandanya dari ibadah itu yang tidak diterima Allah. Hmm. Nauzubillah min dzalik. Misalnya seseorang itu pergi haji Tapi hajinya tidak meninggalkan fusuk Tidak meninggalkan jidal Tidak meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah Berarti dia tidak dapat apa-apa bu Nah saya ingin katakan bu Di depan saya ini ada catatan saya Karena saya kurang hafal, saya catat ini bu Al Imam Ali Zainal Abidin membagi akhlak manusia ini mohon maaf Bu bagaikan hewan katanya. Kaungunlah. <tuh> <Da 'udun>. Ada yang bergambar seperti asadun singa. <tuh> Imam Ali mengatakan <tuh> asadun mamlukun dunya yuhibbu kull wahidin minhum an yaghlib wa la Macan itu yang menguasai segala sesuatu. Sifatnya dia itu kayak macan menguasai segala sesuatu. Segala sesuatu dan dia ingin menang dan dia tidak ingin dikalahkan. Itu macan, Bu. Yang kedua Imam Ali Zainal Abidin mengatakan ajib, diif itu serigalah. Apa itu serigalah? Tujarukum. Dia dalam businessman. Hmm. Kalau dia beli barang orang, dia celak Hmm. tapi kalau dia jual barangnya dia puji-puji. Hmm. Nah, banyak tak kayak gitu, Bu? Baik. Oh, subhanallah. Yang ketiga dikatakan as-sa'lab musang. Siapa itu sa'lab musang? Maaf ya, Bu, mungkin termasuk jangan kita termasuk di sini. Mereka itu yang menjual agama mereka. Hmm, wujubilaminal dan mereka mengatakan sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Mereka bisa berbicara tentang nasihat yang baik. Tapi mereka tidak menjalankan apa yang dikatakan oleh apa Daripada lidah mereka. Imam Aliza dan Al-Abidin mengatakan, Al-Sha'lab ini musah. Yang keempat, Al-Kalbu. Al-Kalb Al itu... Bukan serigala tapi anjing Apa sifat anjing Kalau sama tuannya Dia manja Kalau sama orang lain Dia gonggong -gong bu Nah ini munafik Depan tuannya manja Senyum Masya Allah Di belakang itu dia akan gonggong -gong Orang lain Tetapi kalau diberikan sesuatu dengan untuk memenuhi perutnya Dia akan berbalik Kedua sebelum terakhir Nabi, eh, Imam Ari Zainab mengatakan Al-Hindir, maaf, babi hmm. Hmm. Ha'ula muhanithun wa asbabuhum la yadfa'una ila fahishah illa jabi Mereka ini bagaikan maaf, babi hmm. Apa itu babi? Hmm. Tempatnya kotor bu. Tidak pernah babi itu di tempat yang bersih oh. Ada manusia yang seperti itu, kata hmm. Rasulullah. Dia ajak ke tempat baik, susahnya setengah mati. Ya, ya. Laku, kalau dia ajak ke tempat yang kotor. Mau. Oh, Senang tepat. banget. Hmm. Ada lagi yang satu lagi adalah syah kambing yang bagus. Hmm. Nah kita ini mungkin kambing bu, kambing tidak makan kecuali sesuatu yang baik. Karena kambing kalau keijak makanannya dia tidak mau makan. Hmm. Subhanallah. Hmm. Bagaimana kita hidup di zaman sekarang di antara macan di antara yang lain-lainnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ini sifat manusia. Iya, dan sebelah ini. Berarti Ustaz, berarti istilahnya sifat manusia dengan apa yang tadi Ustaz utarakannya dengan hewan sendiri itu banyak persamaan sebenarnya Ustaznya. Betul. Betul. Tinggal bagaimana kita bisa memilih mau enggak disamakan dengan mereka yang mungkin itu. Karena itu Al-Qur'an mengatakan ulai galla'an am mereka bagaikan hewan ternak. Iya, iya, iya. Bahkan lebih rendah yeah, dari yeah. hewan. Mengapa ya Allah? Mm -hmm. Faulaika humul ghafilun karena mereka lupa lalai dari Fungsi hidupnya lalai bahawa dia derajat yang tinggi dia campakkan dirinya. Bismillah. Ya, ya, ya. Moga-moga ya, ya. kita tidak termasuk dalam orang-orang yang, ya. ya. ya. yang lalai itu. Ya, golongan orang, -orang yang lalai. Pastinya kita ingin selalu berusaha untuk mengingat Allah hmm. agar apapun yang kita lakukan mencapai keriduan Allah Subhanahu Wataala. Ya. Baik pemisah kita kawan juga mengambil kesimpulan dari Ustaz Osman. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. InsyaAllah Terima kasih Pemirsa nama Mas bersama kami Dan Alhamdulillah kita sudah memasuki segmen terakhir ya Ustaz ya Dan apapun yang kita lakukan Istilahnya kita tidak ingin sama dengan Yang namanya hewan atau makhluk yang lainnya Karena kita diberi akal Pikiran yang pasti kita harus berusaha untuk menjadi orang yang pintar dalam Arti kata pintar beribadah, memacu semangat Ya Ustaz ya untuk kita selalu pintar beribadah Jangan menghilangkan kesempatan Yang Allah berikan hanya sekali usaha umur hidup Ya Ustaz ya, karena sekarang harus Perdapat gini ya, hidup kan istilahnya cuma sekali ya. Ya, udah puas-puasin Ada deh. Iban, nah, nanti aja Ustaz. Hmm. Kalau udah tua, eh maaf ya Bu. <laughs> iya tua semua ya Bu ya. Kita penginnya sederhana ya Ustaz ya. Alhamdulillah uh, tua kita Alhamdulillah. Allah berkahih mencapai ridho Allah dan Insya Allah menuju ya tadi itu ya Bu ya. Wustul khotimah. Baik Ustaz. Kesenpun apa yang harus kita ambil tidak menjadi orang yang merugi itu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Al Quran menyatakan wal as. Innal insana lafi husrin Innal insana lafi husrin Illalladhina amanu Amilus salihan Watawasawbil haqqi Watawasaw Innal insan Wal as sungguh Kecil sekali kita ini Innal insana lafi husrin Sungguh manusia itu rugi rugi dia bukan rugi modal Bu waktu yang dia lewati dia rugi sia-sia enggak -sia. dapat apa-apa maka itu Al-Qur'an mengatakan wujuh yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiya tusqa min ainin aniyah laisa Tuam, ilah min dzarii, la yusminu, la yugni min jok. Ada hari di sana nanti orang yang tertunduk hina di hadapan Allah. Sekarang Bu kalau Ibu lihat itu di hakim di mahkamah kalau orang yang tertuduh pakai baju koko yang tadi enggak pernah pakai baju koko pakai baju koko pakai peci terus duduknya tenang luar biasa itu masih di dunia Bu wujuhu yauma idzin khashi'ah nanti ada orang-orang yang ya Allah dia tertunduk malu di hadapan Allah hina sekali mengapa ya Allah amilatul nasibah dia berbuat tapi sia-sia Ya sabunah annahum yosino na mereka mengira bahawa perbuatan mereka baik padahal Allah tidak terima sedikitpun naumu dipindah pindahin. Nah kembali lagi kalau begitu bagaimana? Ilalladzina amanu kecuali ada rasa iman kepada Allah, rasa malu kepada Allah, rasa rindu kepada Allah, rasa takut kepada Allah, bahkan rasa cinta kepada Allah. Ilalladzina amanu wa amilus. Tafsir mufasirin mengatakan Wa amilu salihat termasuk hmm. Bukan iman saja, amal yang soleh hmm. Amal yang penuh dengan akhlak Amalnya, sholatnya ada akhlaknya hmm. seperti itu hmm. Wa tawa sawbil haqqi hmm. Wa tawa sawbil sobar Saling kita memberikan nasihat Dalam yang haqmu hmm. hmm. Dan saling juga kita memberikan nasihat dalam kesabaran Karena kita tidak akan mencapai Satu hak tanpa Kesabaran Sabar dengan hak Satu paket Nabi Muhammad sabar 13 tahun Untuk begitu dahsyatnya Perjuangan beliau Bima sabaru, Karena mereka mendapatkan kesabaran yang penuh luar biasa mm -hmm. nah, di dalam surah Al Furqan Ibu Allah menggambarkan orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah dengan 12 sifatnya dan Allah mengatakan bima sabaru karena kesabaran mereka Ya oh, dengan sabar Insyaallah ya Ustaz kita Insyaallah ibadah pun juga harus sabar juga Pak, sabar, harus waduh, sabar waduh ya. Subhanallah ya, iya kita sudah mendengarkan uh, Ustaz Osman menerangkan tentang bagaimana kita perbedaan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna yaitu manusia lain dengan binatang. Ya. ya. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya nih saya terima kasih pada ibu-ibu yang sudah di sini ya terima kasih banyak ibu ya salam untuk keluarga hati-hati di jalan terima kasih juga ibu-ibu yang dari Cibubur lu ya. tetangga saya berarti <laughs> terima kasih bu ya dan terima kasih juga pada pemirsa taksetian anda selama satu jam ini jangan lupa untuk tetap terus memasukkan tayangan Kolbus Cavarisnya sampai dengan Jumat. Setiap hari ini sampai jam setengah 4 pagi hanya di TV One. Sebelum berpisah, menuntut ilmu suatu kewajiban tapi alangkah baik jika kita mengamalkannya. Cetikirani, bersama Ustaz Osman dan kru yang hadir di sini. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.